Hadd köszöntsük a jelenlévőket hogy a Snobját olyan sorozat újabb alkalmának tiszteletére összegyűlt tömeg, amely azért van itt, hogy megünnepelje a rockzenét. Meg úgy általában a popzenét. Azt a zenét, ami tulajdonképpen a, a vallásos révületnek a helyét vette át. A, lett egy nemzedék, aki meg lett fosztva a szakralítástól. És magára lett hagyva, hogy teremtse meg a saját szakralitását, És ez a szakralitás ez született meg Budsztokban. <gül> lett egy nemzedék, amelynek nem volt vallása, mert elvették tőle. Erről nincs sem esél. és de, de volt egy hatalmasnak nagy tátongó űr belül. És csak űrá volt bízva, egy új vallást hozzon létre, és egy új szertartást hozzon létre. És ez az új szertartás, ez lett a rock'n'roll. Ez lett a beat zene, hogyha 30 évvel ezelőtt így fogalmaztunk volna. De így ugye, igazából ugyanarról van szó, egy új révületről, egy új uh, transzról. Uh, ez, ez Aztán később a transz műfajába torkolt ez a kísérlet. De valójában semmi másról nem beszélünk. Ez a zene. Ez hozta létre ezt az egész műfajt. Elhalkult a New Orleans-i kántálás az orgonaszó a mellől, és hangosabb lett egy másik, milyen törzsi és milyen szakrális, és milyen spirituális hangzat. És ez jött Tulajdonképpen Woodstock, New Orleans helyétve, Én sokat dolgoztam azon régebben, hogy, hogy mondjuk, mikor Johan Sebastian Bach minden vasárnapra összerittyen egy kellemes misért, addig mi történt tulajdonképpen az akkori könyvzenében? Mert, hogy, hogy én valahogy úgy képzelem, hogy akkor tehát nem volt az a típus, bizt, tehát, no, azért nem kis dolog volt minden vasárnap Jóhán Szevasztiánnak egy új, új művére besétálni, de, de valahogy úgy képzelem, hogy a szélesebb néprétegek és a lázódó fiatalok, akik minden bizony a akkor is, nem ezt hallgatták, és nem, ezt, nem, nem ez volt az, ami megmozgatta őket, hanem valami egészen más, lehet, hogy a népzene, lehet, hogy valami vásári muzsikusok, nem tudom. És én sokkal inkább egyébként ennek a, az utódjának látom a, a, a beat zenét, vagy mi ez? Tehát ez egy rock zenét, de nem, de a pop zenét biztos. És igazából, az a, tényleg az a különös, hogy közben meghalt az az ág, tehát mai komoly zenét nem hallgat nagyon az se, aki nagyon szereti a komoly zenét. Tehát én például eléggé szeretem a komoly zenét, de inkább hallgattuk az 1800-as években íródott művet, mint, mint a 2000-esben. De... De a rock zenében, vagy a pop zenében nem jönnek velünk szembe Johan Sebastian hát ez, ez, ez Na, fontos, hogy ilyen irányú a kérdés, csak nem akarom ennyire direkt feltenni, és nem, nem semmiképp sem akarom megválasztolni ezt a kérdést, vagy ha mégis akkor a mai jött legjobb előadó, az, az fog, fog rá mégis csak valamifelé választ adni hozzá. És, és hát a, a szerencsében is rész, rész, részletek van, hogy a mai ötös fogat, ami, ami ne, nem úgy fogjátok, hogy a 31-től a, 31 a 35-ig, hanem úgy, hogy a legjobb öt ma este. E, Azért fogjátok föl úgy, mert a Geri szája íze szerint alakult a sorrend. Ez egyébként olyan, hogy a Geri az egy akkora intellektuális erőteret képez maga körül, ami meg tudja görbíteni az ízlést. Ez az igazság. Ez az, továbbra is objektívalista. Tehát ez az, amire nehéz, az, nehéz megérteni, hogy attól objektívalista így, hogy a Geri beerőszakolta, vagy fölerőszakolta, ők. Most már az a helyzet, hogy, hogy én remélem, hogy egyébként a Robinak igaza van, bár ennek eddig nem vettem jelét az életben. Viszont teljesen mindegy, mert meg fogjátok hallgatni ezt az öt előadót, és, és nem lesz kérdés, és már egyáltalán nem a úgynevezett Gary-re fogtok ebből figyelni, hanem arra az öt előadóra. Aki olyan de... a Gary nek a kedvencei. De nem! De pont az az, hogy nem az én kedvenceim, hanem a legjobbak, és nyilván én egy jó izolvési emberként ezt felfedeztem. Hát pont erről van szó. szó. Öh, Stigma az... Hawking kedvencei, az új, de akkor, de jó a, akkor a, a tudományban, a fizikaterületére, ezek az Maradjunk a modern fizikánál. A relativitás elmélet az Einstein kedvenc elmélete, vagy pedig a világegyetem természete? Tehát, Na, ez a jó kérdés. Én az előbbére szavazok. Na, ez, ez egyébként, a, e, most erről a fizikusok mondanak, az tök érdekes, de ezt ne beszéljük meg. Azt akarom inkább mondani, hogy szerencsére a mai ötösből egyik előadó sem volt ott vúztokba, én nem vagyok egy nagy Budsztok rajongos, sőt, azt, azt inkább egy tévútnak tartom. E, e, és egy olyan valaki, mondjuk szellemiségében azt a vonlat képviseli, némileg időben e, hátrébb. E, és szerencsére a másik négynek az éve egyet világon semmi köze nincsen Budsztokhoz. E, itt, itt most... E, Ilyen, ilyen kicsit ezt hogy az unalmas szinonimájákként szokták azt mondani, hogy itt azért olyan intelligens zenékről lesz szó. <gül> <gül> meg meg jókról is. <gül> Némi átfedés. <gül> mi, mi, miközben a, az, az ízlésnek az egyenes és egyirányú mozgását meghajítja hatalmas intellektuális gravitációs terével, közben Arroganciás sugárzást folytat, folyamatosan is lüktet. Ez... Erről felismerhető. Most, hogyha azt gondolod, hogy, tehát, hogy aki ezeket szereti, az intelligens, az nem feltétlenül így van, tehát egy csomó ilyen embert is meg, nem annyira intelligens, de vágyik arra, hogy intelligens legyen, és ezeket szereti, és csatlakozhatunk. A igazság, hogy a jó ízléssel szokott ez lenni, a, az az ember, akinek nincs jó ízlése, de nagyon szeretnék, hogy jó ízlése legyen, őr mondjuk azt, hogy snob. De ez nagyon fontos első lépés. Ez, a, ez a nagyon. A, ez így van! Hogy szült, nem az nem csinálni a Az Első lépés a jó ízlés felé, az megfigyeled azokat az embereket, akiknek úgy gondolod, vagy úgy, úgy nézed le róluk, hogy jó ízlésük van, és megpróbálod ugyanazokat az eléket hallgatni, és így. Megpróbál elsaj, elsajátítani azt, hogy ő, ők mit élnek ezzel. És... De az első lépés. nem minden, mindenki megtenni ezt az első lépést. <gül> De, akkor sokan, a, nagyon sokan a mulatóst elberagadtak. A... És nem, nem, nem figyelnek ilyen szerekkel másokra, hogy vajon ő szereti a mulatóst, vagy van nem, hát mire mulat? <gül> Én azt mondom, hogy aki itt van, az várhatóan jó vagy rossz fogva az a Puzsér mulatost és tárvendégeit vendégeit szeretnék leginkább megismerni és meghallani. Egyébként mazlóta jelensúlhatom, hogy ez legyen ennek a műsor folyamatos. Én mégis is, még is mutattam, hogy ez így lesz, és az egyik sztár látom vendégből ma este is. Nagyon nagyon köszönöm a részvételt, és köszönöm a jelenétet. Az az igazság, hogy a mulatozás csak most fog elkezdődni. Táljuk ki a szívünket Jónaira. Nem? Jelen, hogy elkezdjük a mulatás. Szívből. Szívből jövünk. Mulatozzunk. Dálidozzunk. Napestig. Hadd hívjam fel a figyelmet a 35. helyezett. Cserezisz együttesre. A Cserezisz együttes... Mindig honjatok le 30-at. Mindig. A 35-ből mindig honjatok le 30-at. Oké. Okay. Ennek az ötödik helyezetnek kéne lennie, hogyha a, a nem, az intellektuális erültel, létre tudtam hozni egy pince helységet. Ne, nem, nem, nem, mert csak a Robi Otton-es Vista-ából válogathattam elemetet. Ezért nem került fel a Jefferson Airplane-n. Tehát 30, nem, hm. Az az igazság hogy ez az egész zenekar úgy jött létre, hogy ennek az embernek volt egy hatalmas víziója arról, hogy milyen az átrok. És elkezdte festeni magát, ha elkezdett ilyen maszkokat hordani, ő Peter Gabriel. És köré ezek a vonatkozó ö, angol fiatalok, akik, akik különböző hangszeres kísérettel látták el ezt a víziót. És az a igazság, hogy ez a vízió, ez többé, kevésbé kimerült, vagy kifutott, vagy nem vezetett sehova. És ezzel a maga Peter G.P. rá elsőként, és egy teljesen új projektbe kezdett. És kivált a zenekarból. Az ő kiválása, az nem, hogy megrendítette a zenekart, hanem olyan volt, minthogyha Mark Knopfler kivált volna a Dire Straitsból, vagy valami ilyesmi. Nem olyan volt. Milyen a volt? A Milyen hasonlatodtál? Pont, pont ez a lényeges, de hogy szerintem nincs jó hasonlat, mert ez, ez az a kivételes eset, amikor volt egy együttes, aki nagyon elismert volt, de igazából akkor szerették meg és az, az csodájuk megint, amit létrehoztak, amit a ketté váltak. Tehát azt nyugodtan elárulhatom, hogy a Robin-nak és meg nekem is, Peter Gabriel, olyan szinten a kedvencünk, hogy lehet, hogy azért nem fér be az ötvenben, mert már a negatív számoknál jön, de még az is lehet, hogy elállóhatunk, de de hogy, ha... hogy be fog férni Peter Gyurgiára ne az ödben, de de Nekem a temetésre. Ne egymás között legyen, a Kelly temetésén az dj-ztük nekem... volna. Igen, de, de, de magukán megbeszéltük, nemrég, hogy... De én, az, az a csodálatos, hogy én hívtam fel a figyelmedet Peter ha jól emlékszem. Sőt, te írtad a számait is, ha jól emlékszem. <síl> nem, de a Gyúk című lemezen én is közre működtem. Nem, de... Nem, ez így teljesen nagy igaz, de... Jókéző ez az nem igen de, akkor, de igen, de még akkor ő, ő is tagból. -e. Most ebbe a kérdésben nem mennék fel. Őkért mert... meg rá, na most most. nem menjünk bele. De, de speciál pont, tehát Robinak nagyon sok mindent köszöntek Pont a Peter Gabriel-t azt tök véletlenül, tőled függetlenül ismertem meg. De most ez teljesen minden, mert hihátam szeretném a érdeményed kísérni. Igazából úgy volt, hogy Robi mindig mondta a Péter és akkor nem tetszett, de aztán mondta más, és akkor nagyon. De erről nem a Robi tetsz, az az én hibám, mint ahogy én nagyon sokáig más jó dolgokat sem szerettem. Csak vagy az, az a baj, hogy mondják, mert ez ismétlődik Újra. Újra. újra. Nagyon sok, sok pukl... azért, mert a nagypófájú keci mondja, azért nem, nem, nem, nem. nem, nem. nem pedig jó szándékkal mondja, csak ordenálé ocsmánul. Ezt, jó, az nem tőle. kell ezért után, csak szánni kell. Nem, az, az hogy nem tudja megszerettetni azt az okosságot, amit gondol. Az az olyan or ordenábbé voltam, mint egyáltalán. Azt azért el kell mondjam, hogy van pár olyan, amit még ugyanígy mondasz, de még nem este át azon, hogy valaki más bejárta volt és akkor szeretném és megneveznék egy ilyen előadókat. Visszatérve a jelzi... Én a, a Gerinek köszönhetem, a Sikén című nevű... Ö... Az öcsémnek ö... köszönhetem. Én neked köszönhetem, én az egy, az egy, egy transz, transformáció és brilliáns, és te ajánlottad is, én neked köszönhetem. Elentéppen veled, aki nem köszönhetsz, neked lófasz se, de semmi de baj. Ne folytassuk ne a nősort, ne nem mondom. Ez mozgás, mond. neked lófasz köszönhetem. Ne... Ez igaz. Ez igaz. Tényleg ezt ne tagadjuk le. Nem, tényleg sokat köszöntek Robiának, de talán maradjunk Peter Gabrielnél, illetve a genesis -téről. szerintem nagyon érdekes lesz mindegyik mai együttes kapcsán beszélni arról, meg, meg az egész együttes díaz, az, az baromira érdekesen erről szól, hogy mik a, a személyes viszonyok, amiket mi igazából persze nem ismerünk, de ezek valahogy megjelennek a zenébe, és azt lehet érezni, hogy a legjobb zenekarok esetében mindig van a személyes viszonyban valami, Plus vagy valami feszültség, vagy valami olyan, olyan emberek találkozása, ami, ami érdekesé teszi. Most konkrétan itt arról van szó, hogy, hogy hiába imádjuk mi a Robbie-val, mindketten a Peter gabriel hmm. vallásosan, de mi a genesis nem azt a korszakát szeretjük, és ebben többet megegyezünk val amelyikben a Peter Gabriel bovóckodott a színpadon, a nem hozzáteszem, én azt is ismerem, és szerintem az sem volt rossz. Mert én is ismerem, és... Az, az se volt rossz. De nekem az nem, az nem annyira, hanem az, a sokkal nyálasabb, és sokkal kevésbé progresszív, Igen. Viszont, viszont sokkal inkább populárisan élvezhető, Phil korszakot. És akkor itt álljunk meg egy szó, ott van a feje fölött, már ránőtt a fejére a Phil collins Az az úgy történt, hogy kerestek egy dobost, és akkor találtak egy dobost, és jó volt a Phil Collins. Úgy találták a dobost, hogy hogy feladtak egy hirdetést. Ki... eleve egy ilyen... Beberbi hírzben éltek valahol valami domboldalba. És ott feladtak egy... De hogy nem is úgy volt... Mindez angián bennül volt. Mindez... Nem is úgy volt. Jó, jó, jó, De én mindig úgy hírzáltam. Egy ilyen domboldal. Pusztán a... sportkocsik, meg a izé, meg az úszómedence miatt. Úgy hípták, hogy Erről később egy Peter mm -hmm. fog megemlékezni. A lényeg az, hogy ott castingolta. Ott megérkezett a Phil Collins, de nem akart dobolnak. Hanem inkább beleugrott a medencébe, és a medencében döglött, meg ott napozott meg így... Tehát így látszott, hogy így kurvára nem akart. És így kérdezték, hogy a castingra jött, és mondta, hogy igen. Ott egy Phil Good. Az előtér része. Ö, és és, és, és ö, ö, amikor elfogytak az emberek, és már olyan délután 5 óra, fél 6 volt, és már nem is volt olyan jó az idő, akkor Phil kiszállt az, úszó, az úszómedencéből, oda sétált a dobokhoz, leült, de tényleg amikor már mindenki elment, leült, és, és ö, egyáltalán elkezdett dobolni, és a, a Peter Gabriel meséli, hogy onnantól kezdve meg volt a genezisznek a dobosa. Tehát azonnal megvolt. Tehát ő akkora önbizalommal ment be, és ő pontosan tudta, hogy hova megy be. Tehát akkor, amikor a fió Collins csatlakozott a Genesishez, az nem úgy történt, hogy a Genesis keresett egy dovos, hanem legalább annyira történt, hogy a fió Collins keresett egy, keresett egy együttes magának, és nem véletlenül pontosan ezt az, együtt, ezt, e, pont ezt az együttest választotta. És amikor ő besétált, akkor ő pontosan tudta, hogy nagyon nagy valószínűséggel ül lesz a genezisznek a dolgosa. Most szeretném ezt a történetet továbbmesélni, de mi lenne, ha egy kis megszakítanánk a beszéd folyamát? <gül> hát ez, ez volt a második legjobb sztorim a geneziszsel kapcsolatban, de persze. Two shoes. Betty by Bow's time again. Good night, honey. Sweet dreams, dear. Could use another one of those. That's one heck of a nurse. I of a nurse. Nem kell csinálni. Tehát hogy így teljesképes, tudni azt hogy lehet-e vagy semmi szerepe. Szóval nem érdemes. Tehát hogy ez ez ez úgy volt kompakt, úgy volt úgy volt fassa, hogy volt a, a Genesis az tulajdonképpen úgy létesült, hogy a Peter Gabriel elhagyta. És a Peter Gabriel egy tényleg akkora, hogy még amit ott hall. Az az által, az az, úgy, a, az, amit oda <gül> hogy ténylegesen erről van szó, mekkora hatással volt Peter Gabriel, ezekre az, szám, ezekre az enészekre, hát, ezekre az enészekre, hogy amit után lelépett, ebből egy ekkora zenekar maradt. Jöv a Peter Gabriel, és az a Szó című álbum már fog jönni, úgyhogy azért gyűjtsétek a pénzt. De újra túrnéztatja a legsikeresebb lenezét. Oh. Mi is, mi is ezt csináljuk, mert ez a szám, ha jól emlékeztek, akkor a Demokrácia és érték és mindig ott szerepelt, és reméltük, hogy mindenki a rádió műsor ellenére és a klippel látja maga előtt, mert azt hiszem, hogy ez bel belénkégett ez a videó. És a annyira progresszív közléssel jár együtt, amellett, hogy ilyen kurva jó, ilyen, olyan félig horrorisztikus, félig ilyen, ilyen karikatil -kari, kari -kari, kari turistikus az egész klipp ennek ellenére, így, így a legerősebb, a leg az én számomra azok az utalások, amik így a média demokráciára, a távirányító demokráciára vonatkoznak, a kereskedelmi televíziózásnak, meg a médiának, meg a, meg a politikai rendszernek a találkozására, és ez ilyen összerothadására az egésznek, ez egész, ez a klip ez mennyire progresszív, politikai tartalmat közöl, amellett, hogy ilyen új lett elkészítve? Én még mindig rosszul voltam a nyolcadik években a félkor a kinézetétől, majd lesz olyan száművel, hát hát ebben végre normálisan néz ki. De legalábbis engem sokkal kevésbé zavar. Az a legszörnyűbb, hogy a Állandóan felrakta a saját fejét, akkorában a való. Okay. Igen, igen, igen, ez... igen. Szoportgombolt szerűen. Igen. egy hát, hol zavaros hogy ennyi pontos legyen. Hogy ennyire nem lehet exhibicionista valaki, hogy így, de konkrétan a lemezborítónak a 15%-ánál többet a nem Phil Collins sosem foglalt el. Na elmesélem akkor, hogyha elmeséltad, hogy hogy lett a Philkoniszt az együttes tagja, akkor elmesélem cserébe, hogy hogyan lett a Philkoniszt az együttes énekese. Ugye a, a Peter gibb akit nem tudunk megkerülni, átugrani pedig még kevésbé, eh, eh, ő... Azért speciális többek között ezer dolgokért, mert olyan, mintha egy szintetizátor lenne a torkában. Tehát olyan dolgokat ének, és úgy énekel, hogy, hogy ez tényleg elképesztő. Na most van egy ilyen zenekar, egy, egy olyan ember, akinek nagyon komoly víziói vannak, akinek nagyon komoly frontemberi ambíciói vannak, illetőleg egészen komoly elképzelés, hogy egész más kell csinálni. Tehát ő ott, ott mit tudom én, fűrészelt, meg nem tudom, mit csináltotta, meg repült, meg mindenféig csináltott csináltotta frontemberként, messze meghaladva mondjuk a mit tudom én kicsodát. Még a még Jagger is, pedig a, korai, akkor a szája van. korai jerezisz koncertek, azok nem koncertek hogy fellépések voltak, hanem ilyen art performanceok, -ok, amiket van. így ma, valószínűleg elviselhetetlen volt egyébként. Az, az nem volt rossz, rossz. Hát, tényleg nem volt az a fox című lene. Ezt, például, vagy a Lems Lies Down on Broadway's Lemeszt, az, azokat ö, meg lehet hallgatni, és igazság, és hogy sok, ez az igazán progresszív 70-es rock zene. Ez volt, ez volt klasszikusan ez az art rock, tulajdonképpen a Peter Gabriel kísérletet. Na most, és, na most, hogy? volt? És, és, a, és a Peter Gabriel is valószínűleg megtapasztalta, hogy valami teljesen új kell, és az ő számára a, gene, tehát a genesis, az nem lehet az ő, sem Kolonca, sem Hogyha ez valamennyire, valamennyire érted? Azt nyilatkozta egész konkrétan a Peter Gabriel, aki később az előbb említett Salisbury Hill számot írta a kiválásáról, hogy konkrétan azt nyilatkozta, hogy építettek egy gépet, de most már nem ők működtetik ezt a gépet, hanem a gép működteti őket, és ezért kell kiválni az együttesből. Majd lesz egy utalás a következő előadónál És azután Peter Gildi elcsinált négy olyan... Ö, olyan stúdió lemezt, aminek, aminek ami annyira alternatív, hogy nincsen címe, ezért mind a négynek az a címe, hogy Peter Gabriel. És nem lehet róla beszélni, hanem úgy lehet róla beszélni, hogy az, a, amikor az, a, amikor a kocsinak, a kocsinak az ablakán néz ki, vagy amikor lekarmolja kiről a borítót, vagy, vagy amikor képen változik, tehát a borítókról lehet meg felismerni a, a magát a lemezt, és így lehet kommunikálni róla. Na hát nem csak a lemez, hanem az együttes is borította, ö, azzal, hogy hogy egy kilép, igazából a zenekar tagény nem is döbbentek meg, mert érezték, érezték hogy a Peter Gabriel egy más bajból való, és akkor talán ennyi GB erről mára. Uh, és, és akkor elkezdtek énekest keresni. És uh, rábízták a, a castingot a Fülkorintzra, mert ő, ő vokálozott általában a, a Peter Gabriel helyett, vagy bocsánat, inkább mögött, vagy, vagy mellé a kiegészítő szólamokat, és hallgattak, hallgattak meg különböző embereket. A Fülkorintz később elmondta, hogy ő nagyon szeretett volna énekelni, de úgy volt vele, hogy kérjék meg rá a többiek. Ő nem fogja azt mondani, hogy majd ő lesz az énekes. És uh, hát végül aztán úgy alakult, hogy ő lett az énekes. Nem tudom, hogy feladta e ezt a szűzi nah, egyszerűen, ö... egyszerűen annyi történt, hogy meghallgattak rekordmennyiségű énekest. Tehát arról tehát, hogy nem, nem egyszerűen lefolytattak egy x faktor szériát. Nem így, hanem így kurvasok énekest hallgattak meg nem a seját született Nem született Nem született. meg a csillag. Valahogy nem volt meg a 10 pont. Ott most az őriben. Igen, mert a Filt-Kolisz nagyon kevés, mint a filt És ezért szeretjük. ja, ja. de mondjuk a filt több is forgott, tehát, hogy a saját karrierjéről is döntött. De figyelj, dobos volt, ne vesz, hogy már karrierről dobolt. Jó, ez igaz. Jó, ez igaz. Egy Együttes, száll, az egy első számú rajongó a dobos. mögött ült. Valahol arról van szó, hogy vannak a rajongók, de egyik sem kerülhet olyan közel az együtteshez, mint a dobos. <gül> Tudjuk meg. Igazából a dobosan sok Ez dob miatt egy együtt is kell pakolniuk, és akkor, hogy akkor itt beszélni tudom, <gül> hogy nagyon közel tudnak kerülni egyébként. E e ezért én szeretnék, sokan dobolni. És tanulják, hogy kell ilyen ütemben És milyen hangot ütsz le rajta? Bing! <gül> és ismeritek azt, hogy ezekben, nem? azt az ezekben. az ember, aki nagyon jól gitározott, és azt mondta, hogy én nem szóló gitáros szeretnék lenni, hanem dobos. Mm. Még Kovács Ákos is kijött a dob. Na szóval, és az, az, az, a csodál, az a csodálatos, hogy, kis, hogy, hogy a Phil Collins meghallatta, meghallattak rekordmennyiségű énekest, és a Phil Collins a végén azt mondta, hogy bosszátok meg ennyit, én is tudok. És akkor ez, ez volt, ez volt, ez megállapodtak abban, és akkor megállapodtak abban, hogy jó, akkor most már nagyon ideje kiadni a következő albumot, azt majd elérni a film, és majd akkor utána keresünk egy, egy rendes énekest. És az történt, hogy a Phil Collins olyan zseniálisan énekelt, hogy azt írtam róla egy kritikus, hogy sokkal Gabriel esebb, mint Gabriel volt valaha is. És egyébként tényleg... De annyira féltek, hogy elveszítik a fonalat, hogy, hogy, hogy tartották, tehát hogy ők tényleg kézben tartottál, a Genesis az egy eszményt is jelentett, nem csak egy brendet. Tehát, hogy neki tartaniuk kellett valamihez magukat, és majd akkor látszik, hogy mennyire, amikor a Phil Collins elkezd Phil néven zenét csinálni, és az már nem, nem lesz Genesis. És egyébként akkor még a Phil Collins egyáltalán nem írt számokat, a sokkal sokkal előtt csak a Phil Collinsnak a személyes habitusa meg a személyes ízlése több más felé vitte volna a zenekar, így is elvitte egy bizonyos irányba, hogy a Phil Collins, a genesis őrizte a Peter Gabrielnak a szellemét, hogyha ez érthető. Na most a képen egyébként a 80 as évekbeli felállás látható, valóban a Mike a akiről még még fog egy picit beszélni, a Phil Coins, és nem fog eszendődni a szintetek neve, köszönöm szépen. E, és volt még egy ötödik tag, akiről nem beszéltünk, a Steve Hackett, akit mindegyudok egyik legjobb gitárosának tartanak, és ő, a klasszikus Gabriel-es korszakban, ő volt az együttes gitárosa, és a Gabriel után egyetlen egy albumot maradt, én azt hittem, hogy ez adjuk, és azért mondtam, hogy ebben nem biztos, hogy a Gabriel benne volt, de lehet, hogy keverem az albumokat, bocsánat, nem is most az album, de egy albumot maradt még, és utána ő is kiszállt. Tehát az történt egész konkrétan, hogy kiszállt az együttesből a frontember vezető ö, énekes, kreatív géniusz, és kiszállt a gitáros, aki meg a számok egy jó részét írta, és aki aki, mai napig is az egyik legjobb gitárosként van számon számoltarza. Most mi történt? A dobos az előre idett énekelni, ugye ezt úgy faradizáltak ki az előző clip, ha figyeltetek, hogy két fincorinz volt a színpadon, mert egyik dobolt a másik énekelt. ez gyakorlatilag úgy történt a stúdióban ezt csinálták, és aztán a koncerteken meg fölvéreltek egy dobost. É illetve a Michael Lederford, aki pedig egy négy, négy nyakú gitárra játszott a videóképben. Ez azért volt, mert egy olyan gitáron játszott a koncerteken, aminek az egyik nyaka basszusgitár, a másik nyaka meg egy szólógitár, és szerintem zseniális szólókat játszik. Nyilván nem egyszer játszott feltétlenül a kettőt, de ettől függetlenül váltogatta a szerepeket. Tehát magyarul kihizadtak magukból egy, egy, tulajdonképpen egy teljesen új flash és igazából hogy tovább vitték a, a, a progresszív alatt, de ez egy tévedés volt. Ugyanis a 12. albumnak kellett körülbelül eljönni ahhoz, hogy végre abba adják. addig addig tulajdonképpen e, valahol egy lefelé menetben voltak, és akkor jöttek rá, hogy mit kéne csinálni, és majd ebből a korszakból mutatunk meg szerintem minnyiával valami számot is. Ha jó, ha. Vényeg, az érdekes az az, hogy a Phil Collins-ban annyi tehetség volt, hogy lerakott egy komplet karriert, mint Genesis, és eladott 150 millió lemezt világszerte, és ezzel párhuzamosan lerakott egy komplet karriert, mint Phil Collins, és leadott, eladott újabb 150 millió lemezt világszerte. összesen 300 millió lemezt adott el, és mind a kettőre azt lehet mondani, hogy egy komplet életmű. Tehát, mint Phil Collins is, már a 80-as években, javában elkezdett, hanem úgy 83-tól elkezdett szóló lemezeket is gyártani a Genesis-szel párhuzadosan. Úgy vagyok a, a Genesis-szel, hogy szerint én nem annyira szeretem a Genesis, de annyira jó, hogy nem számít, hogy nem annyira szeretem. Szerintem hallgassuk én, és meg is megtaláljuk a legjobb számokat. Szóval ez volt a Homewide The szám. Itt, itt részben azért is vagyunk, hogy, hogy szerelmünkről tanulságot adjunk, de ez egy olyan szerelem, amit, amit szét lehet osztani és csak szaporodik. Tövőre, nem nem el szeretitek tőlünk, hogyha megszeretitek. De az a baj, hogy egy oldalú. Tehát Phil Collins meg a Mike Rutherford sosem fog szeretni minket. De, de, de a legesleg elére törődünk, és így sokkal könnyebb. De, de, de mi nem is Phil Collins és Mike fordot szeretjük. Összekevered a, a pop amikor a Justin Bieber mennyit, kicsoda irántál, és miközben... Fagy a buzisággal! Kérlek, hogy ne ki! Tehát, legyen jogom ahhoz, hogy... Bármi mással is összekeverjen. Jó, hogy összekeveredet hogy finom mikztúra jön ki, de... Igen. Az, az én, az én saját külön mikztúrám jön ki, ami, a, ami az érdekes, mégis a geneziszáll. Tár Tárjál, megbeszedtük, hogy elmondom, hogy miről szól ez a szám. Az az, hogy miről szól ez a szám? A szám arról szól, hogy most miről szól ez a szám. Ö, ö, a honvány szia, arról szól, és ez tök érdekes majd, ha hallgatjátok otthon, figyeljétek meg a szöveget, hogy egy rabló betör egy házba, de ott nem talál semmit, csak szellemeket, akik őt foggyulejtik, és mindöröki azt kell hallgatni, hogy mi, milyen sztorikat mesélnek. Nekem ez azért tetszik, nyilván egy kicsi bújult a történet, bár filmetes is akár, mert, mert nagyon nem a pop szokásos vezetés hogy miért szeretsz annyira, én meg miért szeretlek még jobban, vagy mit tudom én micsoda. Tehát valami nagyon másról akar szólni. És a másik, amit el akartam mondani, hogy ki volt az albumnak a borítója. Ez a 12. album, aminek nincs címe, vagy az a cím, hogy Genesis, ha tetszik, mert rá van írva Genesis, de ez akár az előadó is lehet. És ennek a 12. albumnak kellett eljönni ahhoz, hogy megtalálják igazából azt a hangot, ami, ami miatt szerintem ma ide kerültek. Ugyan. Többé-kevésbé ugyanez vonatkozik a metalikára azzal a különbséggel, hogy nem a Tipon, pont 12. album, címet. De ők meg azzal fejezték be, nem? Azt az korszakát. Mert érdekesek. Elkezdték, elkezdték és befejezték. Egy napon van így, hogyha már nagyon forszírozunk ezt a témát. Hát én azt mondom, hogy igazságot mindenkinek, és főleg Magyarországnak. Azon, azon belül, akár és van még. a Kis hazánknak. Szóval. A, ami a Genesis illeti, ez az ez ez ő karrierjük, ez régi kísérte az én egész, egész semdülőkoromat. És, és ö, én végig ezt hallgatam, tehát végig én, én igazából ezeken a zenéken nőttem fel. És ez, ö, Jó, tápláló zene! <síns> <síns> Agy mondom, hogy ágyétenkívül. Azért mondom, hogy de nem, nem ez mondom magyar négy életben, hogy, hogy egyjen az a gyerek, mert ha nem látszik, elfogy. Sumulat, és ez nagyon jönnek a mulató. Nagyon jön, nagyon jön, jön a tér. Hát hogy egyik, az a gyerek, az egy. egyenek a kápusztás, gombócsú. Egyik a térfű hogy az jól jó a gyerek, jó nagy gyerek, az van. A kisebb gyerek az alig van, az hogy egy tél elviszi. Elszáll el a széllel. A egy gyerek, az fél gyerek. Nem is gyerek. Eljön a tél. Az a jó nagy gyerek, az oda van a sarokban. Ott a káposztás bombózott, egyre csak, egyre! Addig is van. Nem ez a magyar lépnek a lelke, hogy azt a falatot gomboz, azért csináltok, hogy a te tele túléljük. Rovi nagyon szépen öregszik, Lára nem Túlzás fiam, egész azt a kis krumplit már, az bár éhenni hajján, drága fiam. De Rogi, hogyha ezelőttél fel, akkor te biztos ugyanannyira szereted a Phil collins a szórókarrieri is, ugye Robi? Mint <gül> a, a káposztás gombócot. Én a Phil Collins úgy szeretem, mint a káposztás gombócot. Mint amivel töltek egész gyerekkoromban. Mint a szart. Nyálas szar, az, kérem. A Genesis. Az az igazán jó ez az igazság, kérem, mert a Genesis-es Jófil az rokkos, a Genesis-es az karakteres, oda teszi magát, aztán nem érdekli, hogy az alternatívok, hogy a népszerűek szeressék, oda teszi az egész Genesis-el együtt magát. De ja, a Szólófil Collins, ha, ne, ha nem olyan jó ma, járvaskodik a közönségnek, nem vagy, nem vagy, nem az a fiokolíz! Ál, a igazság! Hát én nekem, hogy mondjam magának. Nálam az öt szemben nincsen benne a fikolíz. De a Genesis az nagyon benne van. Nálam az e, össze. Mindig azt éreztem, hogy egyébként. A, nem tudom, hogy azért kérlek, bocsánatot, hogy, hogy nem úgy reagálok a Robira, ahogy szól hozzátok, vagy azért kéne bocsánatot kérem, ha ezt megpróbálnám, de e, igazából a fipolisz meg mindig azt gondoltam. Hogy, hogy, hogy, hogy mikor szólókané csinál, az valahogy nőknek szól. És ez már a meglepetés magazinnál is komolyan kivett rá a biztosítékot. Tehát... Mi az, hogy nőknek szól? Hát, hogyha jó az enne, akkor akkor valószínűleg nem a kromoszómájával rázar rá, vagy nem, nem, nem tudom, hogy kell ezt csinálni, de, de, de hogy tetszeni akar. És a, a, általában, ha valaki tetszeni akar, az, az, az nem, nem működik, de ne, nekem biztosan nem fog tetszeni, ha tetszeni akar. Egyébként itt közben eszembe jutott, az eszem ott ül, hogy, hogy kovácsákos a magyar fiú Ez majdnem biztos. Mert nem csak Kovács, Kovács á, csak A, és a magyar a Hogy kell eztem a, a, a, díj, díj, <tos> a, a az a dévkelemesség? Kicsi, kicsi, kicsi, kicsi ország vagyunk, kicsi ország vagyunk, mert uh, nekünk egy Kovács kell két-három nyugati előadót megoldani következés képen. Tehát pé például nem fogyaszt a szereket, mert, mert, mert, Azért kérem! A... Deidgen megteheti azt, hogy az ideje egy részében zeli, a másik részében pedig mondjuk azt, hogy bódultan hever valahol. De ezt Kovácsakos nem teheti meg, mert a maradék idejében egy, egyfelől be kell gyógyítani a piris sebeit, másfelől föl kell énekelnie magyarul a Torzonnak a beszéd dalát. A harmadrészt pedig a... kell egy, egy bor és pince, monopólium, vagy milyen cikkbironalmat Magyarországon, ami különböző ilyen, ilyen pincészetekből, meg borkostolóból, áll. Tehát komplet, van egy komplet vállalkozása, tehát hogy ő a törzs, sikeres vállalkozó, közben ő a sikeres próféta, aki megmondja a jövőt, és tényleg az van. TŰZ A TEST! TŰL De van is. <síns> Most, és, és, és, emellett, emellett, és emellett pedig ő a, ő a, ő a, ő a sikeres Rock a, a műsor elején egy picit megvicsértük azokat, akik az első lépést megtették a, a, a műveltség felé, és más snobok. most egy picit azért meg is bántottuk őket, úgy érzem. Én legalábbis mindent elkövetelennek érzem. Ha nem sikerült, akkor elnézést és de a, második, a műsor második felére is. Aztán a mama című számot hallgassuk meg a következőkben. A csak azt akartam mondani, hogy mivel szerintem utána nem, nem genezi vissza, ezért elmondom, hogy ez a mama című szám ez meg tök érdekes, mert nem az anyukájáról szól, tehát nem a. a nem Külkoris az angol József Attila, hanem e, arról van szó, hogy, hogy egy prostituáltról szól a szám. Egy fiatal eh, fiúnak vagy srácnak a szerelméről, aki, akiben még keveredik tulajdonképpen, hogy neki mire is van szüksége egy, egy nőtől, egy odafigyelésre, törődésre, meg mellekre is már, és még, és újra, vagy, vagy hogy van ez. Tehát ettől igazán nyomasztó a történet. Nekik, de szerintem ebben látni fogjátok, hogy a film, hogy, hogy. Kicsit, mama! Hogy nézed ki, nem ugorok fejjel, mert mert most mert sokan nyomasztottak nekem így, így szájhiszti nagyon-nagyon. Bántó, de ettől függetlenül meg nagyon jó, úgyhogy olvassátok szeretettem. No, I... kivált már a Peter Gabriel, ez mégis is Ez továbbra is Genesis. Ez nem, ez, nem lett, ez nem lett Phil Collins. Ez továbbra is valami, valami ami, valami, ami őri, őri, őrzi a szellemét a Peter Gabrielnek. És valamiért azt gondolom, vagy azt érzem, hogy a Genesis tagjai egyszerűen érezték a tarkójukon a Peter Gabrielnek a tekintetét. Hogy így mit kezdenek a brendtel és hogy hűségesesen lesznek pont, ahhoz a szellemhez. Pont, pont, pont nem, hogy brendel, mert ugye a Peter Gabriel azt mondta, hogy azért száll ki, mert már csak egy gép lett, és akkor bizonyítsuk be, hogy nem. Hát bizonyítsuk a... be... Pont erről, pont erről, van szó, hogy föltámasztják-e föl azt, amit halottnak vélt a Peter Gabriel, vagy új, új életek lehelnek-e abba? Egyébként én meg azért nem szerettem a genesis amikor a Robin nagyon, mert, mert én az MTV-ről szembesültem mindig a számokkal, és engem a, tényleg annyira zavarta a külsőség, meg, meg hogy így, így ráközelítenek a Phil a fejére, hogy, hogy nekem, nekem aztán sokkal később, pont a Gabriel miatt kezdtem el hallgatni, és és aztán a munkahelyen hallgatom, hogy nyilván munka mellett az ember nem klippel nézi, és akkor már mindjárt. Még, még az Alcendence is tetszett, ami akkora bócpolyáca a szörnyedvénynek tűnt a klipp alapján, e hogy ez az érdekes, hogy félre is viheti az okat. Na, a Land of Confusion volt az, ami már, már kamaszkolomban is nagy kedvenc volt, és akkor szerintem ezzel e zárjuk is a molyadás genezését. Tényleg kezdetnek raktóba a geneziszt, vajon miért? Talán azért, mert ez az egész szakma ez az egész rutin, ez már a mi számunkra egy alapvetés.